Leo tukiwa tare nane mwezo wa kumina mbili mwaka elfu mbishi na tatu mbichi kama zote mbichi kama zote <laughs> Rwanda imepatwa na msiba mkubwa sana Msiba mkubwa tena mkubwa kweli、eh? Walificha walificha watu tusijue wameficha wamefunika majani wamefunika maturubali mahema Yambaletu TV tusipate ya bari hizi kama huu jamaa mekufa Wali jitahidi kweli Rwanda kuficha hiya bari Tusijue kama hamekufa huu jamaa Hapa na iwezekani Na sisi tumechimba, tumenja kigali, tumenja kwenye maospitali yao Tumepenyeza, tumeuliza kwenye familia wapi Atimae tumegundua bo Na baada ya tarifa tumepewa yote kama ilivyo kifo kikubwa msiba mzito ndenya inchi ya Rwanda lepe idemil koline wanalia akinadada wazuri machozia na watoka wamama wanapiga mayowe kama wanakiri nzuri inchi mezizi mabendera nusu mlingoti polu kagame mawazo tele kama pipa la pombe ya kanyanga pole sana Rwanda pole sana polu kagame pole sana watu ze pole sana Nchi ya vilima elfu moja. Yuko kolonali moja, yupo kanali moja, kolonali moja ambaye anajulikana kwa jina la ngaruye boduwe. Ngaruye boduwe. Ntu moja kakasema, ah, najishi la Rwanda limejawa kolonali tu, kolonali tu. Nikwe likila nchi na mfumo waki. Kuna inchi ambasu utakuta majenero ni wengi Lakini wakoloneli ni wachache Inchi ngeo nakuta wakoloneli ni wengi kulikuwa jenero Hivyo hivyo Rwanda kuno nekana Iyi chicheo cha wakoloneli wanakipenda sana <laughs> Na wakoloneli Rwanda Njiyo wanajeshi ambao wanavyeo vikubwa wanayishimika sana Ya wazikana koloneli wa Rwanda Anayishimika sawasawa sawa na generali tuwa inchi ya Kongo Kweyo Rwanda inapo mpoteza koloneli Inadumu mpoteza mto mkuu wa sana. Kolonel ngaruu ya Baudoin, ngaruu ya Baudoin ni kolonel lekati wa kolonel Maire Sana wa inchi ya Rwanda ni wageri ekueli, wapambanaji ambao wameaminika sana na inchi ya Rwanda elema remarkable. Kwa yuko yuko kolonel ngaruu ya Baudoin, katika ziyo zaidi sisi la Rwanda. Watu ambao wanaoperate wanafanya kazi na mushiresheni na tatu, yeye ni twazem personality. Mana kuteo cha ke ni kama mtu watatu, kuwakutegemea na kuwukuboa aliona. Ni sawa sawa tu semekati kwenye kuna president. Kuna vice president alafu kuna premier ministre raisi makamoaraisi wa na wazirimku thasa yeye ni kama wa,、uh, wazirimku ndani ya jeshi la Ruanda ambalo le na pigana ndani ya Congo awa emo shina tato kuyoweupeotezam tumku ba sana ujibuana aliwapi ya aliwapi ya kutajua na na, na umwajwa mataifa anadulika na vizuri. Kwayo katika viongozi ambao hata mojo mataifa ota kina munisiko nini wanawatambua, wanafunye nao vikao, kupanga vita, kufanyeje ni kama hawa kina、uh, kolonele nguruye, nguruye bodwen. Anadulikana vizuri sana mojo mataifa na yeye huyu kolonele nguruye bodwen ndiye ambaye alikuwa amekabithiwa rasmi operation ya kukamata goma. Yani operation na ya kukamata goma ilikuwa mikononi muaki kama vile ambayo、uh, mtu anaweza kape operation je shi wanadiuo wanajeshi wuyoni ni, ni teknisi au mtalamu fulani wewe bwana jiji fulani tunakupa uuchore tutarikipigaje tutarikamataje iloni jukumu tunakupa kama vile ambayo tu kisema leo、uh, ulinzi wa, wa wa fizi wa wa fizi ya teritori ya fizi upo mikononi muawa yakutumba. Kupanda wa Zalendo, ata kamaya kumakundi mengi na lakini ni kila muda na mangeli yako tumba tafanya nini atasema nini? Unaona?、Eh? Upate picha yoyosasa. Tasa huu yuko Colonel ngaru、eh? yebodwen ye ye. Sirio teagoma ika matui pigo line hehehe <laughs> hehehe. Ali kuamepe wa ye ye. Tasa diana tuapa leone tarena mwezo kumina mbiri. Nina posema diana na manatare saba mwezo kumina mbiri. Jedi rehamisi. Thursday, jamaa litunguliwa. Alitunguliwa mshale mmoje wo kutoka juhu. Yale mapapai yale. Yale mapapai ya suku ya nabu. Brr. Brr. Brr. Tasa kuna lipapai limoje likuwa limewifa kweli. Lipapai likuwa limewifa kweli. Likanguka kama mbele yake kuni tuu. Tasa zile mbego zile kusagika mbego zile sinafujirusha. Tasa kuna mbego. Kuna rimbe guli moja lime mukonga kwenye kituo. Piu, msekule bruh. Ndoka mi la bari niliokuwa juice, nika kuambiyo kuomba nadiana pia. Kuna maithi nyingi sana. Watu amekufa mates na wakutoa zina pele kuwa kule na kule, ruanda zina safari shuo na yakuaki kwa wina tafoot wa katika zile maithi. Sasa walifitia kuolewa watu toseyuwe. Lakini kwa sababu iambaletu tivi, tunakutafutia abari hata zila ambazo ziko chini ya ufungu. Yani ufunguni, alafu huku ufunguni, ukaweka shimu linkine, tisa ndani tunaingia uko ndani. Abari hizi tukachomoka naso. Wakatu ambia Rwanda, hakuna namna. Iambaletu, nini tangazeni tu, kwa mana kama unavijua, sio kila kolonele Rwanda napenda polo kagamu. Sio kila untu waleo kwenye serikali apelo kagama napenda Wengine wanafika maala Watupe tuizu wabari tuzitangaze tu Kweyo naliwalu liwe tu Kwa maana wataficha mpaka lini Watu wana kufa lazima ndugu walie Ndugu watapewa tarifa Ndugu yenu wamekufa Watalia tutajua tu Nasisi tumezigua mapema tu Leo leo Nasisi tume kuletea Bye bye kolonel Nguru, ngaruye Majina ya wajomba na Ukitimungina na wamba mpaka we na Midomu ipindepinde ndo yatamu kifizuri Njomba ngaruye bodwe, bye bye, bila shaka atakutana na wengine huko waleo chapwa chapwa, sijiyu kuna kuwaka kukutana huko kuzimu wala wapi, watasalimiana huko. Uone msi ba mkubwa sana ambao naikabili nchi ya Rwanda mpaka hivituli vionavyo manake kufakuwa kejana inabidi leyo tena wanzema isabu upia na ni atapu operationi ya goma kwa mana nguru、eh, ngaruye bodwen ameondo kali kuwa mpewayo mission ndo gumta zamani namsi kileseju ambali tu TV usiondo kebila kuweka commenti yako hi ambayo tunayao na. Wao wanakamata semu yoyote mpaka watu erushua waonge watu wafanye hivi na vile wafanye hivi na vile. Tasa na wanavuendelea kupuputika watu wakubwa. Watu wana wategimea je unafikiri vita hivi wataviweza. Weki komenti yako hapo kumani najua kuna watu wanafanya analisis ya vita kuna watu mnachambua vita. Yaweza kana ya mambo ya natokea lakini labda lakini labda kushinda kwao kukawa pale pale. Unafikiri kwa namna hii hapa bado hawa watu wanonekana kuwatashinda vita Akina sultani makenga hivi nefyo ngena wewe sultani makenga Hivi nefyo ngena wewe sultani makenga Aliake shio nzuri kupoteza mtu kama uyu ngarue bodwa Hawa watu akina ulingoma Na asa hivi ambavyo tena leo jiji la mushaki Mushaki mekamatuwa Turwaza antene mekamatuwa Awali wewe zokusukupata la kuongeza, mamba yanakuwa magumu, zaidi ya magumu, kwa pande wa mmoishi natautu. Nguu mtazamaji namseki zaidi ambalento TV. Marazot ne mepoanike kwaambia. Watu wengine wanafikiri Rwanda wana kaafaza ali. Kuli kko Congo, katika masuala ya vita. Ila naomba tena ni kwaambia kwaamba borakongo kuli kko Rwanda. Hali ya Rwanda yakivita, yakiusalama. Nindogo na niyafifu na inazorota sana sana kama maratatu zaidi ya iliwe kongo kwa maana siku ambayo ruanda moto utawaka uli moto wakweli na wazalendo wa me push wa me supporti wale wasiwaruanda lazima hello litatoke alita pingi kaya wala, wala aliniamjadala ilo aliniamjadala wazalendo wataingia tu wataungana na na, na wasiwaruanda wataingia tu. Hapo fikiria wakingia wazarenzo. Una fikiri kuta kuona aligani? Mimi na fikiri kuliuko kuyomba kongo, nini yamba munaenda kwenye maombi na sisi watungaji? Atusiomba sana kongo, kongo ina matatizo makubwa kama Rwanda, tu yomba kuanza Rwanda. Amani, tu yomba viongozi wa Rwanda, miowi kunjukie, ili wawaze vizuri watu wa Rwanda wasepata shida kubwa, ambayo inonekana watayipata apobada. Kwa ere sana, kolonel, ngaruye bodwa, yoro ya kuilale hapa ilipo, sigwi milala wapi, sigwi milala kaburini, au milala kwenye sukoy. Sukoy mavi ya sukoi. Sukoi inamavi mabaya sana. Sukoi inamavi mabaya. Yani mavi ya sukoi ni mabaya. Ikikunyambia sukoi. Yale mavi yake mapapai, ikisha nyamba. Awezi kwenda kuwoga. Manaki wewe ni kwenda kumsalimu shetani. Kuzimu. Ndo matokyo wa mavi ya sukoi. Na ndiwe ya lugu mdondoke ya kolonel Ngaruye Baibaye kolonel ngaruye Ndugu mtazama aji kumbuka kusubscribe Tafadhali ni kuombe Subscribe kabla siyakupa abari ya pili Kabla siyakupa msiba Wapili <laughs> Yambale tu tv Yabari mbichi ya Kabla siyakupa abari ya pili Tafadhali Mbu wangalia umesha subscribe Kama baadhi ni kuomba subscribe, subscribe tafadhali. Alafu share linki, share linki. Huh?、Eh? Piga like, like asijatoa shabu na ziona like, sijiona like yako. Uwe wamboni ngari ya sasa hivi. Sijiona like yako, piga like yako i, like yako hapo sijiona apa tafadhali. Yes, piga like. Msiba wa pili ambao mshindana tumepata na jeshi kubalaruand. Wakati ambapo wazalendo wanapiga jesi la Rwanda mushaki leo, walivyo ituanga. Kuna bunduki, kuna silaha. Ile nazani Rwanda ilikuwe metoka kwenda kuinunua jana. Wakasema sasa tuprofiti kuipeleka kongo hivi. Kwa mani kiingia wakati utu mekamata mushaki tutaishusha pale goma labda mambu hatakuwa saa. Eo bundu kimtia mti, hihihihihihihi, mti. Yani mole kwa jia, ata, awajaje sehemu tu jaribu kurusi na rusha jiani. Tasa na yenye uwe, wa Zalendo, wa Mekamat. Nani mesikia kuatari faza tayari ni kuatini ni kwamba kwa ni kama yamkoopo. Hihihihihi, <laughs> ni kama wali tu kwa kuamkoopo kwamba hela. Wapewe kwanza yu bunduki yaanzi kutumika Alafu watakua wanairudisha Ela yake Kidogo kidogo kwa mani na thamani Kubwa ni bunduki kubwa、eh, Iji kujaribisho kwanza kwa mkopu kongu Tasa yu nayo Wazare ndu wameikamata Na wajahansa kurudisha hata, hata dola elfu moja ijaenda Tasa yu mekamatwa Na <laughs> wajahilipa bunduki ya watu Awajahansa Tasa muwasaidie mawazo Mimi nilikuwa ni naona tazapote usaidiana mawazo nandogom tazamajiwa woyambale tutiviti usaidiana mawazo kuabunduki yawatu wazalendo amechukua bunduki yawatu yamkop sasa unahona mimi ni kuona pendekezo bora wairodishetu mimi ni kuona pendekezo kwa raya unguana Rwanda ni maji ranezetu iyo bunduki ni kuboani ya thamani sana yani ina machimu matundu matundu kama mangabe yani iyo itakuwa ina ina nyamba. Yani ikinyamba Mapapayake Iyo haituwe mapapayio Iyo inatoa mayai Mayai、pa! Mayai yale aliozo yale Inaweza, Inarusha mayai yake、tiu! Kama kilomita tatu hivi Inakukwenda kudema mayai yake Kwenye kilomita tatu Munduki alafu inavishimo vishimo Kama vingapi silewe Tasana nikuwa nafikiri wazolango nikuwa mba Rwanda ni majirani wa Kongo Wazalendo wachukue tuyo bunduki, mimi ni mawazo yangu, na wewe utatowa mawazo yako. Mimi mawazo yangu nikuwa nafikiri, wazalendo wachukue tuyo bunduki, wawape tu Rwanda, wairudishe, lakini wawape Rwanda kondisyo kwamba, tumiwarudishe bunduki, lakini hatutaki tuyone, inarudi Kongo. Ibaki huku Rwanda tu, huku, isiende tena Kongo. Ili isinge kwenye, Rwanda isinge kwenye asara kubwa. Hayo mimi nduwa likuwa mawazo yangu. Waireudi sheruanda kwa wengine kuiili patau vizuri taratibu, lakini waseuide sherena kongo. Mawazo yako wewe yakodi. Tafadhali unesukani kama mawazo yako manake baada ni impia na nikubwa, cha icho, kirio cha yetu, ngaruje, bodwen, nyayo, ni kuboa, ni kiri ocha pili hicho. Baada ya kiri ocha huyondo guie tungaru ye bodu an hicho chayo bundu kina yoni atari sasa tasa watu kwenye madini awakamati na wanategemea madini ndoa wanadipe zote hela. Za mikopu ya bunduki. Bunduki senyewe, wananyanganywa. Madini kwenyewe, hawafiki. Makolo nyele wenyewe, wanatuangwa. Ayo ndo mawazo yangu. Unaweza pia ukandiki mawazo yako kusiana na bunduki hii? <cười> Emu ishireni na tatuwe.、Mm? Kutembea tembea kwa nchawa. Kutembea tembea kwa nchawa. Alikutana na kilole. Kutembea tembea kwa chawa. Ili kutana na ukucha kwenye kichwa ukucha ukamponda. Tuwati kutembea tembea wanyarwanda kwenye inti za watu. Tuwati kuzurura zurura kwenye milima ya watu. Tutakutana na mzalendo. Na ukikutana na mzalendo. Basi utapasuka kichwa. Tafazali subscribe channel yetu ya Mbaleto TV. Bonyeza la Makingele. Tafazali. Na mbali linki yako... Linkihi share kwa tu ingine alafu piga like imarimodia pole Rwanda pole Rwanda pole wajamba pole mabinamu pole pole pole pole pole pole tukuta nebadae pole pole ni jamani pole ni